отelina я так і не дочекався. Звісно, у нього також є родина і відпочити олігархові, як і простим смертним, інколи теж потрібно. Я увімкнув запалення і двигун завівся з півоберта. Механік у пункті прокату не обдурив, це дійсно непогана машина. Дорогою я заскочив до продовольчої крамниці, купив хліба, ковбаси, консервів, поклав це все у машину і повернувся до телефону автомата, який висів у торгівельному залі. Це я, повідомив я малюкові. Як там справи? Як Андрій?